Ти досі, глянувши на пако, коли він цього не бачить, шукаєш те, що ріднить його сестрою. Він інший, зовсім інший, чіткіший, різкіший, після ньому від молодого звіра. Саме це і захоплювало тебе, і часом викликало роздратування. Як надто натягнута струна, це було і у Марії Терези, тільки м'якіше і лагідніше. Її жіночність Скрадала гостроту Нестримність споко Урівноважував тільки погляд Марії Терези Її Досі було граційно повернути голову У тобі вже Не зійметься та хвиля ніколи Це все, що лишилося тоді Ти був переконаний у цьому Майже переконаний Скільки років проминуло? Понад двадцять Мусила прийти Ольга Зовсім іншого складу, навіть протилежного, спокійно, урівноважена, з пишним білявим волоссям і неквапливим словом. Вона стала твоїм другом Андрію, а таки більше – твоїм новим життям. Ольгу привів до тебе той же пако, твоя доля. Ольга принесла тобі ще одну твою якість, створила тобі родину, ти став батьком, головою сім'ї став її чоловіком. Чи ти змінився? Мабуть, ні, але її спокійна і поважна жіночність, як глибока вода, дала тобі певність і силу для нового плавання. Її органічна потреба – опертись на чоловіче плече – це її покликання, її ніжне материнство. Ти довгий час думав, що тільки це є змістом її життя, і розмірений ритм родинного щодення поступово зніме з тебе напругу, порівноважить твоє існування?» Та якось прорвалось. Навіщо ти це все розказав Андрію? Про неї, про все, що було. Годі, не можу про тобою таїтись. Краще б цього не знати. Бо те, про що ти розповів, двічі не повторюється, а ревнущі – це біль. Твоє минуле, Андрію, тільки з тобою. Ти просила, щоб я усе розповів, усе. Я не знала, яке воно, те усе. Я наївно думала увійти у твоє минуле, щоб замінити його собою. Ця розмова дуже тебе стривожила. Щось говорувало у тій глибокій воді, щось нутрувало на споді її критичних очей. Так критичних, бо вона критикувала те минуле. Ти був уважний, Андрію. Добрий. Ти намагався бути лагідним, приносив їй подарунки – але десь у ній проривалося. Ні, ні, я не хочу, щоб ти був неподільно мій. Що було сказати? Що було довести? Що доводити? Як розрізнити найтонші ознаки великого, неосяжного і конкретного слова «люблю»? Де починається і де закінчується воно? Міряди людських «люблю» у минулому, у сьогоденні, у майбутньому. А де воно, оте справжнє «я», «моє»? Де воно, те правдиве почуття, Андрію, любиш? Але ж як? Такі розмови виникали не раз. Тривога твоя була непроста. Ти розумів, що вона чекає, давно чекає, коли закінчиться її чекання, коли ти будеш мій, не пояснити, не розказати, жити відчувати? Час перемеле вагання і сумніви реальність щодення. Не треба слів. Минув час і вона усе зрозуміла, а ти старий. Якби не пако, завжди, мов натягнута струна, мов лезо, блискуче й гостре, життя твоє складалося б зовсім інакше. Добре, що він є. Його любили в мадридському загоні, потім у Франції. Він усім подобався, як Пантера, надто близько не підходь. Щось було у тому зламі брів у тонких, чутливих ніздрях і ніби м'яких обрисах губ, але те внутрішнє напруження, що панує над ним навіть у вісні, володіє під час відпочинку у грі. Його побоювались, але він міг вибухнути несподіваною злістю і образити, а за декілька хвилин переносити оцей біль у якусь іншу річ, іншу розмову. «Вибачитись, і так, що ніхто не затаїть образи. Важкий характер, казали в загоні. «Але ти знав, що саме Він тримає тебе, тримає вас у тією позасвідомою вірою у минуле, що стає майбутнім тією довірою і відданістю, за яку ти мусиш відповідати. Він знав про тебе все, Він розумів твій погляд, твій смуток, твій гнів і роздратування. Але перед ним ти не повинен одягати шолом героя. Ти для нього навіть не омбре з мадридського загону. Ти мій Андрій, на якому тримається світ буття. Пако прийшов тоді пізно ввечері. Осінь, робота була достобіса, і ти, як завжди, вертався додому поночі. І ще мав сидіти над паперами, але світилося у твоїй половині. Ти полегшено зітхнув, бо знав, що це пако. Він мав ключ від хати і деколи чекав тебе зі своїми справами. Голова гула від важкої днини, і його погляд до болю звичний. Розріз очей, посвіли волосся, злам уст, тебе заспокоїли. — Андрію, — сказав пако, — я хочу тебе женити. Кров ударила тобі у скроні. — Мені вже сорок. «Я... ти?» – сказав Пако. «Марія Тереза?» – досить, не кричи. «Послухай, будь малий, а я буду дорослий». Це була гра з Іспанії. Коли Пако хотів йому щось пояснити, я познайомлю тебе з нашою лікаркою, а перед очима Марія Тереза. Але він сказав, вона б не заперечувала. Годі Андрію. Життя минає. Де твої діти? Мої діти загинули в Іспанії, сказав ти. Мовчи про це. Я тут. Я не хочу бачити твоїх дітей. І вона хотіла б бачити Андрію. вона хоче. Вона хоче, щоб ти жив. Досить. І так упродовж ночі, про все і про себе. З лучи до віч, рука до руки, нове життя. «Здається, це неможливо, – врешті сказав ти. – Але навіщо? – Ти не переконав мене? – Ні, це неможливо. – Та й чому вона? – Хто вона? – Це була Ольга. І це виявилось можливим. Життя продовжувалося, хоч почалося з мертвої хвилі, з самого початку. Розділ 15. Спрага і голод. П'ятий день. Якби не краплі на стелі, печери, певне безбожеволів. Спека, здається, знову починають. Ось вони. Коли мед зрісся з руками, майже відчуває межі між своїм тілом і розпеченим від стрільби металом. П'ятий день. Я загинув. Загинув. Уся рота загинула. Хлопці полягли, а я. Шкода життя, яке врятував мені Пако. Він ще в госпіталі, а я ось-ось умру, тут. Так, ось я вмираю усю всю війну. Призначена для мене бомба впала поряд із мрією Терезою. І чому мене минає смерть? Минала. Якби хлопці здогадалися, що біля цієї скелі в печері можна протриматися вічність? Вони б трималися. До нашої позиції метрів двісті чи менше. Нас лишилось шестеро. Зібрали все, що могли. Нарота, хлопці, мертві. Наступну атаку вже б не відбити».